Heller, Janne, jeg tror det var noe en gang. Bare uh, lenge siden, jeg hørt det fra deg. Må skulle finne på noe. Jeg vet ikke at jeg er opptatt med å researche i forskjellig politikk og samfunn, sikkert mye. Ja. Jeg vet ikke. Lenge siden. Må... Okay. Uh, catch up igjen. Finne på noe. Yes, ha det! H.C. Andersen Stordelig Sales Party spilles inn foran et stille og høflig publikum. Komt då så någon stor licensporte? Liksom Hej. Hej Torolf. Ja, vad som har vi för humör idag? Nej, grej. Jag undrar med henne. <laughs> eh, ja, ja, ja, det går grejt. Ja, kul. Är det... ska vi prata om politik eller ska vi prata om samhället, eh, ska vi prata fängelser, narkotika? Nej, jag vill inte lösa prata om det. Grejt, ska vi prata vad sätter bara då. Prata om humor och ingenting. Ja. Ren ja. luft. Ja. Har du sett noen kule filmer i det siste? Ja. Vi uh, har på Game of Thrones. Ja, ja. Ny episode. HBO Nordic. Ja. Eller ny sesong. Rather, som ja, Joe Rogan har sagt. Dregge deler. Rather, det bruker Greg Proops og Jeff Davis. Gjør ja, det, ja. Jeg føler kanskje alle, ikke, alle som er gode i språk, eller som bruker engelsk. Det er det på norsk, heller. ja. Det, det er veldig lyst til å bruke. Det ja, er liksom sesong heller. Ja. Mm. Ja, det skal jeg jo begynne å bruke fra nå. Skal du bare ta det fra meg? Nei, jeg føler begge kan bruke det. Har du Nei, patent ja, ja. på ord? Nei, jeg, nå, det er en språksme, så <laughs> en språksmø. Ja. En språksmø? Er det ikke ordsmø ofte du ser? Ja, er, ordsmø heller. Jeg vet ikke, det er ikke en ordsmø-rong. <laughs> språksmø? <laughs> Ja. L-i-ordet. Kult uttrykk. Hva var det jeg hadde tenkt å adressere i dag? Da? Hm? Det var det jeg Nei, følte jeg hadde noe skulle adressere. Skal, si skal vi til P6 i dag, vi ikke det? Det skal vi. Definitivt. Um, de har etterlyst uh, exposure fra oss. Ja. Rett og slett. Så vi kommer til å ta en tur innom... Uh, jeg har lyst til å lansere Hvis jeg se på meg selv som en språk Som er ja. et nytt uh, vet Det er sikkert brukt, eller det er sikkert ikke brukt Det høres ut som att jeg Føler at ting som jeg kommer på sikkert er brukt Jeg ja, hater folk som er glad i brukte ting Som er? Glade i brukte ting Jeg skjønner ikke hva du mener, men uansett uh, Kapitalistisk curfew hur skulle vi snakket om det? Ja. Kan det være et nytt, kult begrepp? Ja. Ja, om det är doktoruppgave värde det vet jag inte men uh, nej du skriver ju doktoruppgaver som det går upp på internet så vi kan kanske göra det med den nu. Ja, vad jag tänker kapitalistiskt uh, alltså du i alla såna sci-fi uh, filmer eller dystopiska filmer heller der uh, där de uh, det skildrar ett samhälle i framtiden så har alltid inte alltid curfew men ofta visst är en politi stack politistat eller totalitärt totalitärt ja, eller, dikta, eller diktatur eller diktatur har jag har vi får väl detta typiskt ja, ja. så har det curfew at att folk måste hålla sig inne uh, efter en vis ett visst tidpunkt eller liksom bara för att det at de, myndigheterna vill ha kontroll på borgarna ja. uh, Og så så som jag snackade om tidigare här uh, off mike uh, så so, ja, ja. Så jeg føler at det er det tilfellige i Norge, at vi har en slags curfew bare med som sånn I Norge? Ja, jeg føler det. kanske du kan kalle det et sosialdemokratisk curfew? Nei, kanskje det er jo mer... Hva <laughs> innebærer det for noe? men Vet du ikke, hele poenget er at folk holder seg innendørs. Ja, ja. Uh, på kvelden, uavhengig. De, de må, altså... Det er jo mer kapitalistisk curfew, det er det. Ja, det det. Det er jo det, det er fordi vi skal på jobb der, rett og slett. Ja, for det er jo... Stefan, det er låst i system. Ja, ikke sant? Ja, det er Herre, altså det kjører du en bil rundt klokka halv, eh, halv, elve, elve, halv elve, ude, elve på kvelden så er det ingen ude, det ser ja. ut som det curfew men det er bare fordi at folk må legge seg tidlig de, de må opp altså, og det er derfor folk holder sig inne i hvert fall fra mine egne erfaringer så føler jeg ikke altså det å, å være på en måte, det skal en stor det skal noe til for at jeg trosser det, at det er sånn at det er udeseint, eller at det gjør, ja, gjør noe spesielt Ja, si for du blir jo straffet eller du blir jo straffet da nettopp for at du har en oppgave du må gjøre for eller du er jo ikke tvunget til det men, eller du bare må være tvunget til det av samfunnet å gjøre det noe liksom du har Det er jo, det er jo delt in i, i timer av døgnet der jeg skal være et sted ja. og gjøre en en jobb på samlebåndet i maskinen ikke, men sånn er det, altså det... Ja, det er ikke jeg begynner med, det jeg... Ja, det er... Men det er bare jo... Jeg har akkurat begynt å du snakket... Jeg vet ikke, jeg følte du gikk fra å virkelig engasjere deg litt, eller ikke bare politikk, men liksom alt du brydde deg om en periode og jeg var veldig hardt og begynte å se veldig mye dokumentarfilmer, og så slentet jeg litt etter. Uh, så fick du et eget program på Radio Norge... Uh, ja, ja. Eller Radio Radiohall Norge eller vad det heter for nå. Ja. Och så, ja. så så jeg, så bynt det alltså. Läker inte. Ja. Så väntar på stand up men oavsett är så ikke, ble ikke noe av Det blir ju inte. det blir ju nog åter på. Nej nej, men jag är inte i sånt eller. Jag är inte sån. Det är väl heller oddlives brukt marken. En brukt marken. Ja, men det må du bara få alltså Vem är intresserad i att köpa gamla ting som inte har något värde? Nei, ja, men kommersielt media, der, der er det sånne ting de snakker om. Jeg, ikke for å, da har jeg ikke å, på en måte ta på sensitive deler av kroppen den Nei, vet ikke. Nå, nå har jeg, jeg, jeg har ikke lyst til å på sensitive emner. Da har jeg bare prøvd å med, med den setningen. Men jeg bare føler, når, når du på en måte blir en del av en sånn kommersielt, alltså en radiokanal som uppenbart har som liksom baserar sig på att appellera väldigt brett eller i alla fall till kanske till en målgruppe over 30-40. Det är då dab. Ja, men är det felkänna Dennis att jag tänker kanske podcast heller Er på något ja. att ett dab radio er kanske inte den te, på något synonymt med fri eller liksom och frigöra sig från kommersiella krafter. Jag föredrar kanske podcast er mer det. Ja men uh, jeg sier ikke at du burde sett det komme det sier jeg ikke. det er liksom de selger en stol som er tre år gammel mange synes det er interessant faktisk uh, og det er fordi det de er i kapitalistisk er det Maland? Liksom? ja for eksempel men det er fordi de er i kapitalistisk curfew, at de, det är sånne ting de inter interesserer seg for for det har ikke på en måte uh, de kan ikke ta inn over seg mer for det ska på jobb da nett og kan ikke gå hjem og tenke, se dokumentarfilmer om Uh, og for uh, ting som det er de, de går heller hjem og hører på ett radioprogram om brukte stoler det har jo midt på dagen, det er jo på jobbtid liksom, hvem ringer in og kjøper en stol når det er på jobb <laughs> folk som vil ha mer i livet sitt kanskje enn bare det bare står og spontant får skala og finner, jeg har på en stol ja, men det er ikke bare oppgave å si å bedømme andre programmer for de er populære jeg føler, se og tallene er... snakker for sig selv litt der da Alltså eller litt, ja, på är väldigt konkret och självklart lite att eller downloads eller på dabb är det ju lite att det skulle bli mer ja. lätt att registrera det nå. med dabb net. -et. Ja, det är digitalt tycker ja, Det detta detta vet du bära med. Nej, inte så men in i Jakob medium jag skulle bara dabba liksom framtid och men poängen mitt vart abinto att hive mig på liksom och se dokumentärfilmer och sån i den perioden efteråt du eller liksom i en gammal med. Ja, nå har jeg, jeg fortsatt scratchet fortsatt surfacen. Jeg har jo... Jeg, jeg du bare ser liksom på uh, <laughs> infoen om filmene. Ja. <laughs> scratcher jeg dem? <laughs> Nei, men jeg, jeg ser veldig... Jeg begynner på mange filmer som ikke er så ferdig. Nå har jeg sett to timer og tenker, ja, Moving Forward, den siste Sightgast-filmen. Ja, <laughs> du nærmer deg vel ferdig. Ja, det er 2.45 eller noe, jeg, faktisk. Det er veldig interessant greier, og veldig moro. Ja, ja. Eh, så förr till var någon tante 90-årset. Jag hörde om 90 på ja fokuset med mig in på podcaster som håller som liksom, Dennis McKenna och liksom som vi snackade om tidigare. Ja. Douglas Rushk Ja, intressanta episoder om The Joe Rogan Experience för lyssnarna. Ja, mätto har hört ja, cool. det på. Ja, kul. de har någon mening eller de har nåt förnuftigt att komma uh, selle det er liksom ikke antikk i gang. Ja, men... La det gå, liksom. Føler... Er... Vi må akseptere at verden er fukt, og at uh, dette, dette er det ting folk bryr, så interiøret er viktig for folk. Uh... Ja, men helt ordinære gamle stoler. Ja, jo, er det, det er antikk. ikke bare stoler, liksom. Det er Finn.no fin på radio, liksom. Er det ikke det? Ja, det er ikke en lopp. er ikke loppemarked heller, for du må jo det. Det er liksom bare... Ja, det er jo en skam at dette her er noe som utkonkurrerte ditt program. Jeg hadde i hvert fall noe å komme med. Noe objektive sannheder å komme Du hadde objektive sannheder å komme Ja, i hvert fall objektiv nyheter. Uh, jeg ser på ting objektivt. Og... <laughs> det var ikke det som var catchphrase ditt, objektive sannheder? Eller liksom, du kom med objektive sannheder? Ja, jeg analyserte ting fra et objektivt synspunkt. Ja, ja, men uh, nå, nå legger vi det bag oss altså. nå, nå er det ja. humor Eller er det er ikke humor, men det er, det er en blanding Komedier. av humor Komedie Som vi snakket om tidligere For lenge siden du har uh, bare sånne samtaler altså. Det er det som er befriende med podcast liksom. Du trenger ikke ha noe agenda Vi kan bare si det er bable. ja Telefonsvarer, selvfølgelig. Det, det er vanskelig å komme gjennom til deg nå om dagen. Uh, det var kult at du, at du ringte. Sorry for at ikke jeg ikke fikk tatt den. Jeg var, jeg var litt opptatt det har vært, vært mye i det siste. Det, det skjer ting. Um, jeg vet ikke. Selvfølgelig kan vi finne på noe. Um, jeg er klar for hva helst det. kamp eller henge... Jeg har hengt en del ude for tida, og blitt kjent med mye folk, og så... Det er et par, par nye folk som jeg egentlig kunne tenke å introdusere deg for. Hvis du har tid, da, altså... Så ring meg når du får tid. Når du ikke er så opptatt med å gjøre research, så kan du bara ringe meg, og så snakkes vi. En annen ting... Jeg trenger den mikrofonen min, så... Hvis vi tar den med, ja, nei, bare ring meg. Vi kan snakke om det. Bare ring meg. Great. Ha det. Så prøver jeg å leide i hodet mitt, har sett noen andre filmer, eller noe som sånn i det siste, og har ikke fått tid til se som mye film og, og sånn. Jeg, jeg. jeg så litt, eller så sa halve Argo. Argo, ja. Jaha, jeg tenkte... Frenn jeg med skjegg? Var det et dårlig film? Det var vet ikke, det var okay. kvalm å se. det ikke kvalm, eller er det sånn? Du føler ikke Boston har hatt nok vondt i det siste, at du skal gå hardt ut mot... Boston, ja. Boston. Boston? Du skal gå hardt ut mot Bostens sønn Ben Affleck, eller noe? Jeg ja, føler jo jeg... med deg, med stedet, <laughs> jo, jeg, men er han fra Boston? For jeg, jeg føler Ben Affleck er fra Boston. Nei, ja, jeg, jeg vet ikke. Er det Boston? Job... Jeg tenkte ikke en gang på Boston før du bråkte det opp Nei, og det var ikke for å liksom å... det var tenker Men han spiller gil... jo en, han spiller en Spanjol, eller en meksikaner uh, den <laughs> tror han var kanadier ja. Jeg vet ikke, han er Martinese Eller et eller, et eller annet Jeg går i denne jævla feller hver gang Med en gang du ser et eller annet, uh, I nyhetsbilder, eller ett eller Som er veldig mørkt og dyst og Så skal jeg alltid ikke kødde om det men jeg skal referere til det akkurat som om det er morsomt med det. Jeg bare skammer meg. Hva er vitsen med å ta opp det, den der bombingen i Boston nå, liksom det? Jeg tenkte ikke på det i gang. Nei, jeg vet at det ikke du tenkte på det. Som det var flere uger siden. Ja, det er dritlenge siden. Jeg bare tar det opp. Bare fordi at det er som varofta har jag ju plötsligt börjar babbla om 24 december jul eller bara för att för mig har jag eller för att jag för mig obekväm det är ju obekvämt det er, det är ju bara mitt huvud som går där att inte för det känns det morsamt eller för det är inte och inte för det har någon förnuftigt att säga si om det heller det är inte som att jag kommer med något något förnuftigt där bara mitt huvud som går där och det är egentligen men det kanske det är ju som folk ser på att billycka eller män ja, ser på en som jobber, det Jag bara uh, tragedier eller är <laughs> det sån här är sån en fetisch? Nej, jag Det är segt Det är inte det jag har. Det är inte som i den filmen Crash med James Bay då. Jag har inte sett den. Jag tror han tänner på på bilolyckor och sånt eller ett i den då. Cronenberg film. Kanadisk regissör. Jag kan ju inte med mer for lyssnaren och för att jag är eller är. Du kan fortsätt på poengler. det så bara ja, jeg vil høre det. Jeg skal bare rappe opp dette her med at, uh, at uh, jeg prøver ikke å unnskylde meg selv, men jeg, jeg, jeg synes det er utrolig teit at det alltid bare skal liksom, begynne bli bable om et eller annet, som alle synes er ubehagelig. Det er fyr med. Greit. Argo. Jeg skulle si at jeg hadde egentlig poenger, men jeg hadde glemt det. <laughs> Har du det, ja? Eller jeg tror det. Eller, um, jeg vet ikke om det var noe kan, det var, ikke, det var fryktelig. Um, tre, er det ikke trekt? Men uh, for det er det ikke trekt. Det, det aldri, pleier jo ikke og bryr meg ikke om det er trekt. Hvis det er trekt og fungerer, så er det jo teit. Men Jeg vet ikke, det var bare sånn der... Uh... var så kunstig og teit og falskt. Det var liksom... Mm. Jeg vet ikke, det fungerte ikke for meg. I det hele tatt. Ja, nei, det, det er jo perspektiv som ser. Jeg har hørt gode ting om Argo før, men... Uh... Ja, men det er jo empire eller, ned, eller empire folk som har... Uh, <laughs> det er det du kategoriserer det som en Empire-film? Jeg husker med offer, men det er, det er liksom faktisk sånn... Uh, For du er mer fan av post-Empire-filmer. Nei, jeg bryr meg egentlig ikke så mye om det. har ikke helt skjønt han meg innom det, men det uh, sånn <laughs> er uh, har et eller annet post-Empire-greie. Bare finner han på Twitter så finner det du det som går ut av har sett... Uh, De har jo klaget, eller liksom... Uh, du ska välst vara väldigt dålig tolkning av Iran situation tror jag. Folk, folk som er folk som är folk som är glada i frihet och jag har folk hatar och går i sammen med Zion Dark Thirty. Ja Zion Dark Thirty är det heter möjligt liksom så sånn som ett av min uppfattelse ja, ja den har jag inte sett men den går utifrån att Film. Men nei, kanadierne har, er jo veldig skeptiske Takk også Jeg har faktisk en uh, positiv opplevelse jeg har, uh, Som jeg går inn under din fetis For tragedier og... Hallo Dette er ikke sånn du gjentatt i gang Og sier at jeg har selv bachelor Men det er det som skaper podcast-magi Ja, det kan, det kan jeg innrømme og... <sues> Jeg innrømmer det <sues> Min fetis for tragedier ja. For du begynner å bygge opp til det Jeg uh... Du burde søke på Mark Maron og Sam på YouTube eller noe annet. For det er du fordi eh, de hadde sånne breakroom live når det var i eh, Air America. For noen år siden, det 2009. Og der har... Sam eh, Seedå har... Eller er bare som, du er ikke på radio nå, du trenger ikke snakke så heit. Du kan bare ta det heit ned. Du er ikke på radio ja, nå. Ja, men det, det, det her er nå. Skal se for nå er jeg med sjel. Okay. Ja, vær deg selv Hvis det er noe som har kommet ut av dette Så er det at du skal, kan du få lov til å være deg selv Og uttrykke deg sånn som du har lyst til For uh, Sam sier det har i spaltet Som er Sam could som been somebody mm. Og det begynner med De viser sånne klipp fra piloten Han har vært med. Den var det frykteligste jeg har sett uh, ja, Forskjellige piloter Og så var en actionfilm Han mig i som bare ble vist Som ble rätt på DVD i, i Japan tror jeg Veldig underholde den som er gøy se på Så det anbefaler med Den siste tror jeg var Det var en film han har lavet hus til bus For de som er interessert Sam Seed En veldig gøy film Med ti tusen ganger bærer enn Norge Vi <laughs> er jo stand-up komiker i den okay? eh, vet, Det er jo Sarah, med Sam Seed og Sarah Silverman som er som Også så H.M. Benjamin En ganske stor rolle, han spiller agent Altså... Eh... <laughs> Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen Bare det å se for seg, han Er morsom til seg selv ah, den er den. Han er en av de fyrene uh, uh, Og så har du Mark Maron uh, Sitter og kritiserer uh, hele TV-industrien i den TV korte liksom, Greier Og nå har han sitt eget show på IFC ah, ja. ja, for det er kult, det er en som heter Ross Broccoli Som uh, kommer inn rett etter Re Marker Renta Re Om uh, TV og Pilot Season Så sier All, I, all Mark want is to be a lead on the sitcom. <laughs> <laughs> <laughs> Ross Brockley er jo en kul figure, sånn en, en, en kultfigur. Eh. Ross Barkley? Ross Barkley. Ja, for Ross Barkley er vel en uh, fotballspiller, tror jeg. Jeg fant uh, Ross Brockley jeg, jeg vet ikke, det information om han, og jeg fant par og det på og sett det er det på bare, det ser ut som balanserade heder med limbömmet person sion och alkoholism eller lat som en sån med Matt, Matt <laughs> Ja, det gick Matt Graham och ja, då är mer kulor Fred og, for, Stroll, eller Stoller. Uh, Nej, uh, han är mer Även om han är en väldigt stil, han är väl sån egentligen selvsäker och eller full rätt väl sån men uh <gå> man måste säga Fred Stoller på No McDonald live där på his men, jeg, han er mer, på en, men han är mer, jag tror kom på en, men han framstår lite patetisk, ståler, eller Han är mer og mer som han Tom Hans, Todd Hansen från The One. Dumligt att det är eller han, han, han, han säger ju ingenting om det här. Men det bara ved... du ser på personerna som liksom det skälven men liksom du bara märker att det är nog alltså pratar om depression och grejer. Han har helt Jag vet inte är så på honom som en sån där. Wow. Han er jeg må, jeg... han är inte på Hugh Todd Gilmartin, det var jeg vet ikke hvordan han er, er, som han er enda mer rød nok, <laughs> vet ikke hvordan han er som... Nei, ikke, ikke jeg, vet, jeg vet ikke, bare det er, det er sånne jeg fyrer jeg leser inn i, for er, jeg la han liksom, wow, han har slått igjennom, eller har varmet opp for Louise IK en lang, nylig gang. Det er oppmerksomheten som prøver å recharge re karrieren sin. Men du har ja. sett Sam Cedar lavet en film i 2001. Dette er en kule referanse. Sommer 2001. Han liksom jeg føler at du, du er vant til å være alene på mikrofonen jeg, Ja, jeg har fått med trening Du prater veldig fort Veldig engasjert Jeg får nesten ikke lov til å si noe. Ja, men jeg, hvis du hører etter Så tror jeg kun du snakker før jeg, eller før jeg snakker, så tror jeg du Så ser jeg bare så Ja, ja, ja så prater okay. du ja, Jeg håper du, jeg vet ikke, rapper opp snart Ja, jeg prøver jo å prate fort og komme til poenget Ja, fortsatt Ja i sommeren 2001 lafte Sam Seed en film, men han skrev en film og, og skulle resisjere med Mark Maron, Janine Garofalo, H. John Benjamin, David Cross, Ross Brockley, og jeg tror det var et par andre kjente også. Det handler om... Uh, Sam Seed var veldig irritert over Al Gore, uh, George bush electionen, Så det er basert på det. Uh, Faren til Sam Seeders karakter. Ja, ja skole blev vald som president men Johan gick eller annet. Mm. Ble, uh, et, uh, er i alla fall ett land uh, han blir med ett sånt borgerligt slag a poäng i alla fall att han bakom är när hit dumpa Benjamin spelar eh uh, det uh, var no, helt från någon ortodoxa gödar okay. <laughs> som har en, <laughs> som försöker manipulera uh, manipulerar uh, samhällskaraktären till överbevisa uh, eller det borgerliga töj och handel og så, fra, og så liksom at det han från och så liksom obviously att han att de planerar, de har plan om å sprenge, er det politiska satiren där. <trykker> ja, se på val och de gör skulle göra disk gjort i då Har plan om måste sprenge på, øh, på eller för någon post øh, postkontor i Washington DC eller ett land. Och så han liksom fram for voreslag, eller, og, at han som blir fram för borrelslag eller bli filmer blir några ut med att han stick sikt och med en basoka på sig. Skyskraper i New York Er denne filmen lavet? Ja, nå, jeg, jeg vet ikke jeg for, de, de la den ut for salg i 2009 Men jeg klarte ikke å finne den igjen For eh, når de skulle, de skulle edd, Eller holdt på å Eller jeg vet ikke eller, om de skulle få mer penger Eller et eller annet mm. Så ble det plutselig september 2000, 2001 uh -huh. Så de som Fånda filmen Eller de som gjør penger De har liksom Basoka. halvparten og sa at du får deg penger, bare du får fjerne vårt navn fra alt som, alt som har med denne filmen å gjøre. Uff, jeg snakker sider, altså. Ja, det, det, det, det er klippet og... så veldig gøy ut. Det er det jeg sier, 11. september rammer ikke bare de 3000 folkene, det rammer hele, hele verden. Og jeg mistet en veldig gøy film, så, så ut som man var i noe mål av Hus til Caboose-gada. Uh, Jag har ikke sett den heller men jag föll det när du snackade i sån fem minuter om om referenser som ingen eller kanske visst vi har någon lytter så kan det enda Nej jag tror inte Nej men i alla fall om jag håller hus till Kabooz och Sam C och Kapkul fyr Mark Marrowen. Detta är ju sån som anmälare borde vara att du som jag har snackat om att du du du når du lider. Eh, så enkelt är det. Så här kan nog ska ska jag kontra med och bara anmäla. Noe som ikke, ja. som, ikke er, som ikke er lier Eller har noe forhold til Ja, Trorna uh, Merker du, jeg er opptatt Jeg er i hvert fall ikke opptatt Jeg er ikke med en gang Jeg, opptatt, uh, jeg ikke meninger, ikke tar til det for orden Men når du sitter og gjør e-turs sånn, Det er Prova igen. Balle, balle så jag följde mikrofon och slöt dem här. Lägger den igen. Ja, kul med er i folk. Följde bara fler bär. Men bara att batteri så filmar vi på något. Allt är eller jag är alltid ledig och hjälper men uh, kul att du gör det. Kul att kulle podden så ja, bara ring mig. Jeg så en episode av boligjakten på TV3 den ene dagen. Og det er for noe. Det er et koncept Er det House Hunters? Mulig det. Det er noe av norsk version av noe udenlandsk. Ja. Uh, de hjelper folk som skal kjøpe bolig. Veldig en bolig. fun fact. Clarence Gudsen, tidligere startspiller, har vært på H House Hunters International, som ble sendt på USA, og Michael Ian Black, Twitter-aumann. Oh wow. Så han kjenner til Gudsen? Good. Ja, eller han skriver liksom, he's a soccer player, professional soccer player, et eller annet. Ja, ja. Det er altså vittig. Ja. Nei, men eh, litt underholdningsverdig er det jo, for det er spennende å se når denne her negleren har kontakt med de som skal selge boligen, om det får bud igjennom, om de har blitt overbud. Du får et litt innblikk i hvordan eh, det fungerer. Budrunner fungerer. Budrunner fungerer. Men jevnt over så hater jeg det. Tenne kast 2. Ja. Så det, det var Örjan anmäler 50 kan inte lita. Bo Hose Anderson stor licensparti. Inte går någonstans. Eh uh, mer tillbaka efter denna reklampaus och köp skillnötter. Samhosen märke med köp skillnötter. För det passar folk väldigt här. Ja, men jag tror inte det har någon reklam mer for... uh, det är för Nej. det var sån där 891 891 Altså når, jenta, når det er en irritererans lyd, du kommer ikke til å det. Du kommer til ha det i høyet. Neste gang du skal ringe og få telefonnummer, så kommer du til å på... 1-2-3! 1 tror jeg kommer det å få tre nye forhold om oss nå. Mm, neppe. P-6? Allerede? Det er godt å være... Er, jeg savner dette her. Dette er med liksom... Du som plutselig er peer sex, ja. sier det. Ikke heit ennå, ikke heit ennå. Jeg har noen flere ting jeg har lyst til å prate om. Nå er vi faktisk opp med et par minutter i gjøre Ja, som regel, litt prat. Jeg bare tenkte på... Det er mye vase nå, det er gøy. Det er med vase her, fra... Jag har allihopa har en, alla står ha en, en sån kul observation i en episode, avsnitt såna liksom kommer der är poäng till. Um, ehm. Sånting som har hänt på jobbet for eksempel. eller ja, jeg likte, har du ett jobb eller något åt det? du att på ehm musik, men du tråkade den den gången man har likte det förra gången du la på um, musik. Eller när du är den ja. jeg... inne och lyssnar till du har hört på jeg hører jo alltid på det. Du tar jo eh, råmateriale Så går du i studio Eller i, inn på Mac'en din Og så klipper så du det Så først du får det er du kjøber eh, En datamaskin og, eh, En datamaskin hm? du En datamaskin Du kjøber en pizzabon okay. Pizzafull og brun og kjødd Legger alt opp på pizzabonen Og så setter du i ovnen Og så får den ut Det er det som liksom prosessen er Okej, okay, så så det som sker vad var det du gör? Hvor ber din När du med med bilen av vår pits eller min som lagar vår pizza bunden och kunden bunden också. Altså. Ja, og så där går jag på ingredienser ja. vi, og kogan. <laughs> så min och kogan. Så vi följer katte degen, det som sker i bilen följer det som sånn, kryddor ingredienser att det det involverar det. Jag följer ju åt djungeln och det är uh <laughs> fyller liksom ja, stingar när jag går in uh Jag vill kan säga si at... säga jag vill kan säga si det lite annorlunda at så att vi och så för er, er, det skriver liksom episodtips någon det där det är liksom kryddor. Och så får det så får det uh, <laughs> får det, eller uh, på där de um, det är producent grandiosa, ikring sant. Ehm stappar stappar eller hur? Nej, det är ett fel. Den går ute til Det du du så får det löbbon där, sant. Ja. L -l -l -l -l de som står lave grandiosene helt frem til, eller maskinen som gjør det, det føler jeg hele den prosessen med lave grandiosene, det er det med gjør her i bilen. Og så kommer han til slutten, så kommer den plasten på, og så kommer det in i pappeska. Det er det du gjør hjemme. Så veit ærlig så føler at, på, inpackning inn i en badasje, ut. Det er det du gjør. Og kanskje logistikk uh... og transport er jo Du transporterer det ut PyTunes. Helt ærlig, så føler jeg at jeg bare får en svær marmorblokk i fange Og som jeg ser dogge <laughs> ut David-skulpturen. Nei, nei, nei, nei, nei. Nå går du allt for langt med det, den metaforen. Det er ja. et blank blank canvas som jeg laver det. Sixteen Chaplin, eller noe? Jeg føler det som at... Um, La oss si, du får Jeg må finne i opp kubisme hver gang jeg, jeg nei, nei, nei Jeg føler det mer som om at du kjøper noe på Ikea eh, Og så Og så setter noen det sammen så, så hjelper jeg deg å det sammen Og så kanske jeg må gå før vi rekker og sette det på plats Så du på en måte bærer La oss si det er en kommode da. At du på en måte må skure og bære den kommoden Og sette den der den skal stå At det er den siste jobben du gjør At du skurer på plass på en måte Og er den der figuren som bærer jorda på sine skuldre hei da? Ja, hvem er det igjen? Jeg husker ikke navnet hans. Sånn generelt med podcasten så føler jeg han figuren. <laughs> ok, for jeg føler at Marshall Madders uh, aka Eminem har en sång der han påstår at han bærer verden på skuldrene, eller, eller, annet, eller han føler seg i hvert fall sånn. Ja, det går til at han bærer, bærer på skuldrene, og i det verden du... så bærer jeg podcasten på skuldrene. <laughs> Hvis du tar et Album Albuma Eminem så föllar kanske altså, er Eminem och så är kanske du Dr. Dre att du på något då du på så är 9 bara allt. men du lägger något. Nej, det blev att ta det lite långt där, föll mig upptag av varandra där med mer som sånn Men det är för som i uh, NWA så föllar er Dre Og du kanske Icee eller ett sånt. Där är det du är en för jag föllar kanske då är minste Ice Cube, men uh nei, han är uh, egentligen uppenbart medlem eller va? Det vet jeg ikke, for det er nå... Jeg så det på Arsenio Hall, <laughs> show. Og der var det bare... Der var jeg ikke anskudd på meg. Bare for å rappe opp hele en der, så føler jeg... <laughs> så føler jeg... Du, oh, Det er ligestilling i Norge i dag. Det er fortsatt litt skjev fordeling. Nei, jeg tenkte mer liksom... Det, det er som et sam... Sånn et, et godt samarbeid. Litt sånn som... Uh har veldig få eksempler på gode samarbeidmerkere. Litt sånn som Monetary System uh, spiller sammen med, med forbrukersamfunnet. Ja. Eller hva det skal kalle det. Er det er du enig med det? Er du enig i det? Også, ja. Ja, vel da. Ja, det er tack du ba jag går bara en en besked för jag orkar ju ringa så många gånger och nu du ta han. Men jag vill bara komma med lite uppdatering. Jag vet inte om du subscriber på iTunes eller men uh, jag tror det väl kommer jag bara tänkte jag trengde passoret till til när jag ska lägga ut feeden och sånt men uh, det kommer i de episoder snart så hör du hur på. Eh uh, jag var har haft ett par, uh, et par uh, folk med mig i bilen och jag det är tidigt att säga vad jag känner, det förra den dynamik på gang här så jag hoppas bara kul du har ju du har ju varit igenom det själ och du du kommer säkert att sätta pris på den humoren som vi har på gang här. Men uh, det, det kommer att återvända alltså, det gör det. Finne på det definitivt. Ehm uh, Så jag befar att det inte tog telefon när du ringte, det, det blev lite mer den den dagen med og Ida har etterspilt bort mot West Ham. Men det uh, er kult uh, kult hvis det ringer meg igjen. Uh, har det? Beep! Nei, ok Jag har egentlig ikke noen jobbanekdote sånn typisk som jeg har väldigt behov for å fortelle. Det har ikke skjedd så mye kult det siste. Det var en veldig apokalyptisk stemning på jobben da så du bare kan legge til en sånn apokalyptisk musikk nå vi snakker jo ja, veldig mye om the pending doom of humanity uh, kap eller det økonomiske systemet som kommer til å kollapse innen ikke så veldig lang tid også er det den triple threaten for du har også det med potensielle krig og konflikter på verdensbasis det med at Kina holder på å ta over verden jeg er så redd for Kina Jeg er ikke så veldig redd for Kina Men jeg er redd for kanskje også Det er land Når land Nei, du må ikke nødvendigvis glemme land For jeg tenker det er fortsatt som Som ser på det som er veldig viktig så som for eksempel USA Jeg er redd for hvordan De vil oppføre seg hvis de ikke er I maktbalanse med Den andre store makten lenger Hvis de er. Det Kina er li av, avhengig av USA Som USA ja, Jeg skal se på noe ja, Kina, det henger, det henger med økonomi er jo basert på at USA kjøper. Ja, det henger mer sammen nå. Det er det jeg enig er enig i. Så jeg heller, føler heller ikke det er den største trusselen. Hvis Kina ikke har USA-selgte, eller Europa, for så vidt, så må de begynne å selge til sin egen innbygge og lønner, øy, eller øgge valuta, og det blir inflasjon ja, ja, ja. og bla bla. Så blir det en av USA, og så blir USA det er en av Kina. Det er den større trusselen at hele verden er i hjelp. Eller planeten eller planetens generelt hjelm men så er det jo klima som kommer inn i bildet her ja, ja. så det er en sånn triple threat kanskje den der med at land ska gå til jeg frykter ikke noe verdenskrig jeg frykter mer at uh, at de økonomiske systemer vil kollapser og eventuelt at miljøet føkes opp uh, eller begge så, men apokalyptisk stemning på jobb der altså, mange som snakker om dette på jobben nå er det ikke mange, men de er jo uh, en ja. Ja, vi snakker veldig mye om det så jeg føler, der ble det en sånn, en sånn ubehagelig, eller jeg ble stresset hvis det går en hel dag og snakker om sånne ting. Så det er ja, godt men, å komme i bilen og bare vase om andre ting. Ja, ja. Ja, um, slutt på apokalittisk musikk. 4-6? 4-6! Okay. Um, har du snakket med innehaveren der hemme? Han er det klar, han står klar. Ja, det er bare å sett, sette over til Det kan være godt. Øhm... Um, Då setter mig over til det Hører du, hører du oss, Pirsek? Hallo gutter fra Håse, vi er med dere Har dere noen, noen humor til oss? Det har vi, vi har veldig mye humor i kveld og Skal vi bara ta over? Ja, vær så god Se det folkens, klar dere for moro? Ja! Er klar klare for å le? Yeah! Første, første komikker i kveld er Biskop Sandhed Hei, husk, når du tror allt er tapt, har du enda fremtiden foran deg. De mennesker som aldri har tid, får mest utrettet. Bitter. Jeg har lagt fram meg den politiske humoren, og fokuserer nå mer på andre ting. De fleste mennesker jager etter fornøyelser Men så åndeløst hastverk At de iler forbi oss Det var Linden Vri på slutten Det var Søren Kierkegaard som egentlig hadde skrevet det originale Jeg Kødder med format. Takk for denne person. Det var ikke helt fortjent Kommer vi se Det er et dopet De store tankene kommer fra hjernen Takk Jeg viser Jeg føler tekstene mine Den som ikke gjør noen feil Gjør vanligvis alt Roser regner alger ned fra himmelen Vil du ha roser Må du plante flere frøer En gang innimellom må du lukke øynene for å se dårligere. Så avslutter Den störste feil du kan gjøre i livet er å være evig engstelig for å gjøre to. Takk. Takk til biskopsannhet. Um, han var litt bekymret for S. Zakariasen skulle være i dag, men der slapper han noen den, så det tror jeg var godt for Biskop. Då har vi vår neste komiker på vei opp her. Jeg skal ta han i hånda og la han ta over mannen med ølla i hånda, Bjarne Hansen! 4.6, greit i dag Ja Yes Jeg right, uh, tenkte Jeg uh, tenkte litt på Nei, um, jeg tror jeg bare gjør crowdwork i dag uh. <laughs> Ja, bare mørke dit Ja, selvfølgelig uh, Lenge siden det tror jeg på date uh, Hyggelig, vel well, på 4.6 Vi er ikke på date er du ikke på date? Nei, da, nei. Det er bare søsken. Det er søsken, ja. For nå er det ikke mer at du hadde men... Uh, <laughs> så det er deres søsken, ja, og gamle dere. 12, ja, og hun det har jeg in här. Ja, det er ikke noe annet jeg skal det er ikke noen... Det 18 år så kan jeg si det serverer alkohol. Wow. Følger managementet här. Annette. Ja, det er noe eh, 18, 18 kanskje jeg sier. Ja. Vel, har vi grønner til, tilbake i kveld? Ja, du er fast innehaber på 46. 6. Ja. Hva ja. skal vi ha med deg det siste? Veldig mye, faktisk. Nå, nå har selv, ja. vi har to selskaper på gang nå. Det... To selskaper på gang? Ja. Ja, hva er det for noe? Et for mig og et for tvillingen min. Ja, men hva er det, hva er det, hva er det går på for noe? Lyst, Bürster. Bürster så eskaper. <laughs> ja, har du Bürster där. Där gjorde jag vittsen för dig. <laughs> De det är ju hål så släpp på att skriva ner vart jag, men det är en kung där. du har fått ny Holmes hold Weiss Olsen tills så. Okay. Du säger det? Ja. Ja. Är uh... ja. det inte Mauhawk? Mauhawk ja. Det det nu idag. Ja. Bürstack. Bürster ja. Ja, til, jeg ikke. <laughs> meg, ja. det dit ansvar. Nej, vad är det ansvar? Vet jag. Ja, jag kommer jag kommer på vägen. Eh. om vägen, en trailerns förare. Ja, vad mer du? Eh, bryr mig inte. Bryr mig inte. Det är ju en brisse. Du har ju har du lappen? Kör du bil? Ja. Ja, ja. Det gör det jeg merker det tom i dag egentlig det er... det er så oppgitt da, å se rundt med vi inne på VGTV for noen uger siden og så jeg vet ikke det er greit nok Kanskj eller liksom det bildet av Boston eller Boston bombing og hei er det tusen for det Tusen yeah. Jeg føler ikke det Jeg skal ikke vits om eksplosjonen Jeg skal mer vits om ø, Kall det for noe Kyniske markedsføringer Som kommer in på Gå in på VG Og så ser jeg Her er en løper En løper med hodkamera Filmet explosionen. Og det er greit Jeg er såpass at jeg klikker på det liksom jeg, jeg føler ikke jeg bør, Men på en måte så er det bra at eller at folk faktisk ser og for noe som skjer at de tar alvor i det men at det skal si det og se på en sub-reklame før jeg ser på en film og en bland blant folkemengder og føler jeg føler jeg vegetiv om å ta litt ansvar altså. ja. greit nok pøs på, eller sto, pøs på reklame rett foran Tornqvist det skal jeg med men jeg måtte se to pensjonister og prøve å finne ut av TV2 Sumo før jeg skal se en explosion, der mennesker kanske går tapt og en minste får en van svittig skrekke i seg eller jeg skal se på Kontinentaldekk, Norges beste dekk jeg vet ikke, selvfølgelig jeg trøster med at det er 20 nyhetsag om at just inbibo er i Norge rätt under. Självklart <laughs> är det över eh i i Iran og Pakistan for att vi ska Ja, det är annars ju helt förfärligt just inbibo är i Norge. Så sånn när det vi kan komma och se en ett och chocka att det är Är spräsa! Om just inbibo. Nej, spräsa! Ja, just Justin Bieber, det tenker på Ja! ja jeg, jeg vet ikke, det er jo uh, vår tids uh, Eller det er jo en, Folk prater om at Britney Spears var jomfru Vi måtte offre For at uh, vi skulle komme oss som civilisation just Justin Bieber kan si det er nye jomfra Vi offre Jeg vet ikke det FAN! Begynner å gå lei Jeg skal se for noe lei liksom det... Oh. det er det Åh så Altså. Takk for meg. Takk. Takk. Ja Tusen takk for at Bjørn og Hansen skal gå innom. Veldig opptatt og har vært mye på veien i det siste. Nå er neste student av komikere. Er... Det er sykt å på scener på den måneden der. Men det kan funke som en fin er, oppvorming for meg i hvert fall. Så det er bare å trekke stolen igjen og sette meg. Ja. vi se. Jeg har planlagt noen vitser. Men det trenger ikke bli sånn. Jeg kan gå prate. Det, dette, dette skjer mellom oss. Samspill mellom meg og dere. I publikum. Vi kommer til hans. Jeg skal, jeg skal begynne men Nå begynner humoren her. Nei, er jeg klar for humor? Er jeg klar for vitser? Er jeg klar for å le? Kort tid etter at jeg traff kona med. så... Så vi startet å en keeper. Men jeg vet ikke, jeg sheets, ti kamper på vad på røya. Ja. Om det kommer til å gjøre henne til, til noe bra kone det vet ikke grett fager mosk gre mot brit nu då men. Och så slemmer. Nej. Förstår inte st där vad. Jag menar det är så här som kommer få helvetet liksom. Jag försöker sätta den personen där i en position eller en utritetsposition så väl bara drit elva. Jag står och på minne här då men får se den enda än eller det var ikke den ene dagen. det den enda? Det skedde för 10 år så men här jeg tillader meg selv å si at det var den en, dagen. Det er en del av formatet. Jeg bare, når jeg skulle opp av senga, så <tøk> skal jeg bare tenke på at det er litt det samme som å gå fra noen du er glad i. Det er sånn, vi har hatt det fint, jeg må videre nå, det er smertefullt, men det er helt nødvendig at jeg kommer mig opp. Det er ikke behagelig å reise seg opp. Men jeg vet at jeg må, jeg vil gjerne blitt i senga, og lenger. men har hatt det fint sammen med senga. Men jeg må videre. Det er ikke noe punch her, men det var i hvert fall en observasjon, så bruker det til det jeg kan. Treng å change! Ja. Konaen min har så dårlig selvbilder at jeg må, at jeg må bedra om en modell for å bevise at jeg ikke har dårlig smag. Jeg føler det forteller litt om å dårlig selv... Ja. Ja, det er sånn som, jeg, som en buddhistisk... Som jeg, ok, nå, nå begynner jeg å bli stresset. Et par vitser til før jeg går av scenen her. Et, det er, det er som jeg sa til en buddhistisk munk som reiste gjennom landet vårt for å ta lærdom av kulturen vår. Myndighetens gjennomsnittsmåling på vei hjemme over fra Oslo jeg har aldri plager meg. Jeg pleier å kjøre 200 i den strekningen, bare for faen. Så stopper jeg og en sig og et pils. 5 minuter så kjører vi. videre jeg ser dere myndigheter bare fordi jeg setter opp i gjennomsnittsmålingen så betyr ikke det at det er best om meg så det, det med meg i ja! begynner å komme seg nå ja, ja! jeg føler så lenge jeg er ærlig om at ikke dette, det er ikke er det er ikke meg som står her skal under det blir morsomt det er noen comedy nerds her i kveld. 10000 timer. Ja. Jeg føler at hvis 10000 timer er det som skjer for å bli en god komiker, så føler jeg ikke det er noen komiker i Norge som er gode. Vi som jeg Jonne Koch kan så har stått 10000 timer på scenen. Når det er framfor Dag Søre står 10000 timer kanskje. Jeg vet ikke. Jeg føler han er en god komiker, er det Norge 1000 timer jeg tror det holder. Men nå skal ikke jeg stå tusen timer her i kveld Takk for meg Se, det var alltid fra Åsa på 4 det har hatt det hyggelig i kveld på det er fortsatt curfew for Ulvan Skal være helt ærlig så tror jeg Jeg vet ikke, jeg skal ikke gå inn på det Men jeg tror det er kapitalistisk curfew Vi prater om, men uh, Uansett, jeg setter pris på referansen Så der var hos gutta på igjen Ja, det er noe, dere kan Dere kan få lov til å, hvis dere Eller skal men vi ha en sånn tidlig samtale også imellom ja, Det er kult at du har hørt om uh, Kapitalistisk curfew jeg, jeg tror det var et begrepp som vi Lanserte tidligere den denne episoden ja, men vi hører live på dere vi er her på bakkommet. What? Tormod er dette her når du har rigget opp? Ja, jeg, jeg følte jeg da de gønnsker og vidt hvor de skulle komme inn i sendingen, så har jeg satt opp Kult. Jeg, jeg synes ja. uh, det er kult at Tormod er tilbake i bilen. Uh, han har... Ja, ja, det kommer vi å være tilbake her, så jeg, skal vi se litt med den. Uh, <tøk> jeg føler ikke jeg har snakket med deg siden lenge, på lenge. Altså, jeg har snakket litt med Tormod. Nå for meg! Bare... <tøk> <tøk> Sorry kompis Se, det ser vi Veldig glad, ja. Sofie Nei, jeg liker ikke jeg minner meg veldig Om en sånn typisk Konformasjonsleder Eller et eller annet en sånn Alt skal være så gøy Men Ja, yes. jeg har en sjanse For han er litt artig Men Artig Jeg kan ikke ta det langt Men bare, bare med. Vi må bare ta han for det Anne. Ta det med en klippe salt Ja Eller Kast pebber på han Eller hva du må for For å få han til å smage noe. All er det? Al, jeg vet ikke, jeg bare noe der, jeg for noe utafd, jeg ligger etter å få noe flymodus når jeg, jeg gjør ikke, jeg Men jeg ser for noe helt topper, da får noe nye å gjøre podcasten, men jeg gleder meg veldig til den nye humoren og jeg ser for noe, jeg vet ikke det, jeg pleier kamp, jeg føler, jeg det, kanskje litt kjipt, jeg har ikke mye ord, men Jeg vet ikke det, vi har jobbet begge to, men for all det, eller jeg, jeg begynner, jeg begynner med så Kul, jeg, jeg vet ikke om jeg må prøve å, prøve igjennom, eller jeg vet ikke, kanskje Sende en mail eller noe, se om det fungerer, Yes, jeg har det. Det er litt sånn som, jeg følte måten de, eh, grunnen til at de begynte å krydre kjøtt, så veldig tilbake på den tida, det var jo fordi at det, det var roddent, og ja, det smakte vondt. Ja, de måtte. Så Hellstrøm er ikke nødvendigvis, altså, han har ikke nødvendigvis rett att vi trenger å krydre kjøtt, og så var han litt... Hva var på, eller Eller han skallafieren som som teis på Orsheim, som jobber i den der... Eh, Reklamen? Jeg ja, har reklamen også i det der fire-sjons-middag. Han er jo veldig, alt skal saltes og peppres. Eh, det er jo godt med salt og pepper, men det er jo smager bare salt og pepper. Smag på, jeg hadde... Jeg har nesten, jeg har bruke salt, men jeg bruker veldig lite i forhold til det jeg gjorde før. Er, før så, så salte jeg etter. Du ser for noe, før så salte jeg maten. De sier jo at, eh, og så spiser du lite for mycket salt så dör du jo. Så där. Nej, såna balansera där du spiser middag og har salt på bordet så balanserar du med att bli på död så. Men ehm uh, ehm uh, hade ja, det släppt skädet in en anekdot i hemmet här. Ja. Uh, ikke en anekdot, ikke noen morsom poeng, men bare det at når du snakker om kött, uh, sviger for... Uh, og svigermor tog meg ut på et kjønnsroller det er ikke han som betalte, de betalte sammen ja, delte Tom... økonomi de, de delte økonomi, jeg tror han tjener ca. 60-70% av inntektene hushouseholder, men da skal ikke jeg spekulere de tog ut på restaurant de tog oss ikke ut. det er sånn amerikansk til norsk de inviterte oss med ut på restaurant og jeg spiste honningfritert annebryst det, er det, er godt, det var ikke noe salt og peb på den Altså det var Det kan, kan godt være Det de var litt litt ja, vittere <laughs> Men uh, Jeg vet ikke, den smakte bare godt, Det var godt kjødd liksom Og det var honningfritert Kanskje ja. det er noe med Sagen Det er ikke noe kakk Det er ikke noe kakk, nei <laughs> Det er ikke noe kakk Hva uh, uh, uh, skal jeg Fortsett. Hvis du har noe å komme med, så setter det priset. Ja, jeg er ikke helt sikker på hvordan jeg er oppe med, så er eh, Kristoffer eh, Kjeldrup og Grim Oberg du på i en reklame. Det er veldig artig. For bank i det. Jeg tror det kan stemme det. Jeg føler jeg ja. snakker om det, bank-greiene. Jeg var jo på VG-teamet. <laughs> ok. Hvem er Grim? For jeg har bare hørt han smått på, på en podcast. En sånn intens karakter, han. Jeg vet ikke, jeg har, jeg har ikke hørt smør, så mye om han. Jeg så, skulle på YouTube og lytte, og du, Ørian, og søg, oh, hva er det med de å på? Det på ja, Bergensbane igjen. Ja, <laughs> det var skjeldet, og jeg brukte Moberg og uh, Vila Åndekom. Just den, det hendet på, jeg tror det er, det er Bergensbane, eller buss, eller det er det bussen, eller T-bane? Er ikke det en sånn der, som flyr opp i luft, da? Nei, det er fløybane. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ok, nei, det er to, da. Jeg vet ikke, det var, det var, det var liksom speciellt måste du hört Christopher Keller eller i det hålet kom prövat prata om det på skamfrälst. Ja, jag har hört dig prata om det och så ser jag att det är så var på något såk sånn sjuk medkänsla med samtidigt det där var sån vet märka bode gjort. Alltså det var nog en alltså det var den dummeste platsen jag har ständ på. Ja, det var. Jag anbefaler det. Jag anbefaler skamfrälst. Ja, det är kul det. Ehm, visst du är ikke A, tunge. Liksom, I det siste har jeg hørt liksom, sånn, tre timers lange samtaler på Joe Rogan Experience og så tenker jeg ja. ok, hva nå? Ny tre timer? Nei, jeg hører en episode av Skamfels, liksom bare for å koble litt av og høre på ja. folk som snakker om humor og sånn at det er i Norge faktisk. Veldig lærerikt faktisk. Ja, for det, vi har kommet det punktet der man må liksom Kanskje skille fordomene litt nær i dass For det er liksom Man går jo rundt litt sånn snobbete når man ikke Men det er folk vet Du ing, egentlig, ingenting I noen miljø eller liksom, komik eller noe liksom, Så har du bare ugangspunkt Ifra noe, liksom, noe litt lett du har sett Eller liksom det, ja, det er ofte, Man kan ta feil Jeg kan ikke at det er noe veldig feil Men det får veldig annerledes inntrykk av folk når du hur pratar eller liksom nu. Du, du kan sätta det lite. Du så tänker det kanske liksom, jag vet inte, Dag Sørrs kanskje en av de bästa norska komikerna och han har varit på manchowlist. Liksom. Nej, showman liksom. Eh, nej, jag kan komma upp på manchow. Ja, man kanske han jag får han gjorde lite ut av den, uh, men det är ju liksom som han dispkade väl om det eller han spökte om sig själv att han liksom hora så ut. Til, det är ju för få betalt. Uh, ja, for du får ikke, jeg vet ikke Det, kan kåre, det, det, det har vridt seg litt at Nå kommer han med Han er jo med i et nytt program om, ja, si det. At det er noen Kanskje kommer til det punkten nå, i hvert fall han At han kan få lov til å nå noe han bestemmer litt selv Ja, for er det er jo noe polit I følge med en sånn her Dame fra TV2, ikke? Er det det? Underhus, er det det da? Er det TV2s trygdekontor? Nei, jeg, ikke, jeg tror det er noe med valgreier At det skal være noe i førvalg Eller noe? Ja okej. Okay. Så ro när välger ju. Eh bara huska inte Kom inte rösta. Det er väldigt ja. viktig Jeg har inte lust att visa att jag accepterar illusionen av demokrati eller önskar kallar liksom, uh, du kan väl gå om du skal bli halshuggad eller skutt. Då kan du hellre bara si, ja, säga nej men jag välger delta i min egen execution. Att ja. avstå det det eller läst starka <laughs> starka bilder. Och då menar du kan du kan med som du kan välja mellan eh, pumpfri og bortpotetpeppar. <laughs> ja bortpotet. Ja, bo, ja. Alltså det, det, det eller du kan väl gå i det sunda och förnuftiga mat. Nej, i Norge så är det ju det alltså det är ju val mellan två under men det är ju inte de värst underna på något. Nej nej. Men det är ju liksom lov til å drømme om å oppnå enda mer bære samfunn. For det er, veld, det er veldig mange som stemmer liksom, for å neutralisere uh, andre stemmer. Sånn. De er allergiske mod uh, de er allergiske mod pomfrikrydder, og så derfor stemmer de på bådpoteter, liksom. Uh, for sin egen del, men uh, vet jeg vet ikke, da deltar du jo i den ganske ja, skaven. Ja, du kan si at du stiller like gylde litt til det, men du... du hvis du stemmer blankt det for Ja, for jeg har jo vært litt sånn Jeg har tenkt at stemmer blankt det er nobelt Men det er faktisk ikke det heller er Det er ja, ikke det? noe unobelt heller jeg, jeg har ingenting å måle hvis du stemmer blankt Nei, det du det er egentlig, det du egentlig har det. Vi har diskutert Det, er noe det stemmer noen, det bør gjøre ikke om det er Men det er jo det, er det synes, Men jeg er veldig oppfordret for at det ikke stemmer Når jeg går for å stemme Så tenker jeg, hvem vil jeg Skal bli statsminister så I Norge i Norge. Stemmer jeg på om det er Erna, eller om det er Jens, eller om det er Audun? Er, er det han som er i SV nå? Er det Heike? Ja, kanskje. Eller, ja, jeg Pocka. tror ikke det er Heike. Jeg tror Heike er, uh, er for uh, spesiell. Eller er det der, skumle da i Navas, jeg stort. Er det ja. hon <laughs> som er? Hun, er? hun er skummel, eller hun er liksom... Hun jeg skjønner har... ikke den en lille fjerte der, jeg liksom kjefter med hva folk gjør, jeg har liksom ingen selvtillit etter de har vært på kontoret hos Sværk og sånt. Det er som hun har noe selvinsikt heller, eller noen form for... Hun virker bare ond. <coughs> hun virker som en sånn dårlig lærer. En sånn her... ja, ja. Hun, lær, hun er lærer i matematik och klyber folk i ørene, hun, liksom, hun, hun er veldig overbevist om at hun sin måte å, å oppdra elever på er den rette. Det folk det det det är det glömma att fråga med sånån uh, spatter. Borde <laughs> vara spänt. Vi borde ha frågla som tror du eller menar du att människa eller massor kanske människa är i i i grund irrationella och och har en vad ska inte undan men umoralsk och tränga ledelse och uh, det hade varit en intressant väldigt intressant fråga. Jag وس folk er, liksom Då dåspår du faktiskt liksom det är ju egentligen der grund grundpelarna i politiken och så spår du de det är ju och det är ju faktiskt om de tror at människor kommer ledas. Ja, eller om de ikke tror det eller liksom om Men du du kan inte snacka du kan inte diskutera det blir liksom ideologi på den eller så ska vi hellre prata om nej men de om det är ja, vi alla har ju problem och som vi gör at glömma med vad hjälper <laughs> ja jag är nog ska man bli bättre. Inte våldtatt. Fört baklysa. Ja, hon blir Nej, det kan jag prata om längre. Det är nog det sänt. Ja, Bell Begge då. En och jag vet inte om Tor med dig men så uh, like ja. jeg vet inte så mycket kom att stämma på. Det är så många val att ta. Bara bara gå in och stämma på magekänslan. Vem gillar du bäst av av partiledarna? Åh, uh, det var tufft. Tufft påståmol vill ha det gått sån där han heter för då du att jag ska referera till han som tidigare var ledare i Ärven och eh vad ska jag kalla muren? Nej nej nej. Han kanske till ledare han var höyre han han med skägg, Jan Pettersson. Jan Pettersson, han är ganska sansvår han verkar väl ju men då går in en stämpel Jan Petersen. Ja, nu tror jag jag ska göra. Kul. Nej fan men då vi är väl bägge enig med dig i alla fall eh uh, Torolap. Ja. <laughs> Om att uh, att det är nog galt. Det är nog ugglor i mosen ja. här och och mer rädd och det det är mer rädd mer <laughs> rädd för framtiden kom inte hoarse alltså stort licensparty. Urska. Ja. Och keft. Och se alltså stort licensparty. Jag har jag kommer ta och gå på på senare på P6 ikväll. Jag tänkte bara skulle ska vidare. Jeg snakker med meg mange ganger. Jeg bare sier det. I kveld skjer det. Ha Ja, men uh, samtidig så... Jeg vet ikke det eneste jeg forholdt om jeg på en... Hva er det for noe? Vi, vi kommer til å ene opp som USA <laughs> etter hvert en av meg, uansett. Også, ja. Eller alle land kommer det til å... Alle land kommer til en ene opp som USA, og bare kröfta. Et, et inte ett intressant spörsmål har med en mycket gäll Norge. Ja, egentligen. Men har jag för det, det for har ju gäll. Men vi måste ha gäll för oro få hö för för hög inflation. Okej, okay. där mister du mig. Det det alltså det är så mange på många råa andra fenomener i ja, men för för därför och det får øh, liksom viss Norge Norge er det land i verden som inte har gäll. Det er noe som skjer da, at liksom ah, ja, altså vår økonomi blir for god, eller liksom at, altså at krona blir for sterkt, tror jeg. At, ja, men det er jo inflasjonen, ikke det? Ja, men det er jo som at uh, du er den eneste personen uh, som ikke har gjeld, så vil jo du på en måte, med, altså, andre folk få skattefradrag, eller hva man skal si. Altså, det er en balanse der, alltid som opprettholdes på en ja. annen måte. Det lønner seg å ha gjeld, det, det er, og, og det er bygd altså, på jeg, gjeld. Altså, alle har jo gjeld uansett. Hva er det, hva er det de sier? Penger er gjeld? Ja, ja, det det. Ja, liksom det. Hvis det hadde betalt tilbake alle lån Privatpersoner, stat, alt Vi har med bedrifter Så vil du fortsatt ikke ha noe penger til å betale alle, alle lån og renter Yes, men uh, nå føler jeg leder deg litt in på Det her uh, såre Politiske greiene som du egentlig ja. Jeg vet ikke jeg er bare er så greit At jeg glemte Ja, men da er vi tilbake der det, <laughs> for det skjer Er du her? Hei Det er nesten lenge siden Lenge, lenge siden? Ja. Ja. ja Der var du ja Vi er bra i stedet på i dag Hei, Tormod oh, Å, hallo, ja <laughs> Mikrofoner <eller laughs> Ja, jeg vet ikke det Det var kult å ha det sånn uh, Dokumentere uh, Og jeg jobber på kveldene Og uh, kanskje ikke har brugget på du här på Pyr 6? Jeg føler det er lenge siden uh, det, det Jeg har aldri hørt om uh, Pyr 6 For det er det før For det er det ja. Hæ? Nei, <laughs> det er Tormor Hvordan går det, Tormor? Ja, ja, det går kjempebra Jeg har vært veldig topp Jeg har god selvt litt for tiden Ja, hun begynner å komme seg Føler bra, hun føler fett ja, ja. Det er ikke litt skummelt med en jobb, liksom Det går fint Nei, jeg føler det går veldig gøy Jeg kjenner jo to Olav, så det er... Ja, ja, kult Men jeg vet ikke om jeg på noe Må ikke det? Jo, for jeg er helt enig <gjøren> Det er jo mye av deg Vi må på ja. Så har du sett det litt eller? Var du just oppe? Ja Jeg var jo just oppe Jeg, jeg, jeg, jeg hørte det i borgrund Men jeg, jeg, ikke... jeg har ikke kommet pravd med det Jeg vet ikke Jeg det var noe killing der, Men jeg har ikke ja, ja, ja, ja. Takk jeg, jeg har jobbet med set... altså, Jeg har har skrevet noen texter som jeg føler er ganske fete Men Det er jo publikum forskjellig Det er jo 10.000 timer, er det ikke det? Ja, jo Det er ikke meningen av unnskyld, men jeg føler det Nei, det bra Ja Så dere har mikrofonene Dere bruker mikrofon Ja, det er kanskje Har du ørganske mikrofoner? Ja, ja To, to, to To minutter? To var jo for tre minutter om <laughs> året Det var noe tålfeil <laughs> <laughs> oh, jeg skulle si to skunder <laughs> Nostalgia Jeg føler bare Jeg kjenner akkurat som gammel da Dette på noen. Ja, det litt... jeg vet jeg Du må til på noe igjen og... Går det greit? Eller... Ja, det var... <hør> kan det være litt med det? Ja, selvfølgelig Sånn går det egentlig med det, for det jeg... Slider Hadde ikke du noe på gang med å kalle det? Jo, men Jeg vet ikke, jeg føler Jeg er ikke Spesiell fyr da, jeg vet ikke Ja, jeg føler jo Det går det, men Nå føler jeg satt så med på stand-up for tiden Ja, ja Enklare att sklid i frambroarna, så inte det alltså grejt alltså. Ja, altså. men det är kanske det bästa på en månad för det är för det ser en podcast mer lite tullet. Man kan det ute här på scenen det skär det här du. Jag menar för då med där sklid i frambroarna. Ja ja. Vet, så, ikke, det er det. Ja, det är en person. Eh men du har ditt er mitt. Du vet, du... Ja, men då blir det nog blir min och mitt. Så okej. Okay. För mig är det bara mer att 10.000 timer som jeg må Legge inn her Og, uh, Målet er jo å gå på veien Det er det Ja, jeg skjønner det Men, men det, er, det har vært kult å ha en podcast i tillegg Men uh, jeg skjønner det Jeg skjønner at du har mye det er, Jeg klandrer ingen er... jeg ikke, jeg, Skal vi bara finne på nå Ja, det er jo feitopp Ja, jeg, jeg synes det så jeg vet ikke, ja. pils Jeg har begynt med Jeg var ha noen klem Ja, ok Jeg har begynt med Men det er pils Jeg føler pils Jeg det, altså det... Jeg ikke, jeg føler det Jeg håper litt sånn ja. Nei, jeg skal ikke ta opp det Det vi er det jeg føler om. om Kan vi begynne å drekke pils? Er det for mye å be om? Nei ja. Litt pils bare Ja, ja Ok Tormod flytter yes. Ok Åh, Kult Yes det Vi snakkes bare Jeg må bare ja. stikke og... Ja men med... Jeg tenkte å sluppe en gang til i kveld så... Det er jo kjempebra Jeg skal si det å se på på første råd Kult Yes Fett Jeg må bare få inn med noen kaffe Ha det Ha det hult men då uh, kan vi egentligen bara runda av hel driten och så försöka ja. steppa upp uh, nivån lite nästa gång. Uh, det var en lite sån Ett jag första gången ska du säga si som <laughs> var somollan inte gett mål. Jag bara för detta var sån efter Du har spist med godteri. Eh uh, det länge sedan du har uh, varit på på träningscentret. Första gången, uh, lite sån unna lite rusk. Du går kanske skickligt och driter efterpå och liksom ja. renser kroppen. Nästa gång så är det hög energi eh allt är på topp. God stämning. God stämning och det är inget meningen att trasha den episoden, säkert helt grej. Det är bara sån min hjärna fungerar och så jag ska som jag inte är den. Eller ska jag backa upp det? Jag helst sån du kan bli mer numendelad i samfundet. Grett. Nästa episode kommer ikke inte till att om episoden som jag eller nästa eller förra eller något. det ska vara organiskt. Det ska vara som ett radioprogram. Okej. Okay. Yes. Uh, kult da ah, det tilbake, Tormod Åh, veldig gud å være til morgen Kan ikke du bare dra opp Kan ikke du bare dra opp noen kul cool musikk nå på slutten Jo, det kan jeg uh, Fett Takk for at du hører på Ta og oss ut på um, uh, Det sosiale nettverket Twitter Eller er det et sosialt nettverk? Mer ja, enn ja, enn enn enn mikroblogging ah, Ja, sammenlige Kombinasjon HSS Lisensparty det till OT om Osträck till ett Orient Pets. Plats sett på slutet. Ja, nu har 10 Holmspettat S. Vad som är då? Nej, är sant? kan jag inte se det längre. Nej. Ett Orient Pets med sett på slutet. Bara mig som har sett på det på den mallen. Gudni. oss ut på Tumbler. Har så här någon som står licensparti. tumbler.com. Det är ju bara Episoder som kommer jo der Så du kan jo egentlig Du kan bare streame det der Pot, du... Podcast og iTunes Pocket, Pocket Bay, Bay. Bay Goodcast Ja, det er mange andre Sånne typer Ja, jeg synes jo det er helt høy Uansett, den du bruker til å lage sånne podcasts med Sjekk eh, oss ut der Søk på oss Du finner oss Men husk punktet mellom H og C Tror du må ha Nei, du kan bare skrive H og Ja, det varierer Nå ting vi tenkte på Ok Ja, bare opp Skriv om när gick igenom så last ner det här HCS uh, review, yes review, no, review. review. Oh, jag har inte fått in så vitt jag vet än någon uh, stämmer i förbindelse ah. med vem vi ska behålla i Arlo to, och ta så det. Är lätt dig kanske. Ja ja, nej men uh, nu kan vi se hur det med igen för moderna ledarprogrammet Ja, men det är ju en illusion om att den Det där prövar på på knag igenom här att det tänker vara illusion runt kan inte bara vara ärligt däin injusion här. Vi spelar en podcast i en bil. Någon gång vet vi inte. Ikke... Nu den episoden. Någon gång vet vi inte vilken episodenummer det här ska bli en gång. Någon gång ganger... alltså översatt. Um... vi bara säga tack på. Ja, men vi måste säga si en ting först. Lys och kära